На зустріч із Длинним я їхав зі ще вищого Мангеттена, здається, від 116-ї. У будь-якому разі я сідав до метро десь в околицях Колумбійського університету перед брам'ях Чорного і, кажуть, місцями небезпечного Гарлему. Я не пам'ятаю, на якій саме вулиці мешкав Длинний, зате цілком точно пам'ятаю, що з метро він мене зустрічав на 79-й. Зі 116-ї до 79-ї – Жодних пересідань і лише п'ять зупинок, якщо це не експрес, червоною лінією, маршрут не просто простий, а дуже простий. Втім, того разу я чи не вперше в житті пустився Нью-Йорком сам, від чого внутрішньо трохи панікував. Адже нью-йоркське метро – це іноді така собі підземна божевільня. Головне якось уминути всіх незліченних фріків, що чигають у кожному з вагонів. Головне – триматися впевнено і поверхово блукати поглядом по всіх цих термінаторах. Головне – своєчасно ухилитися, коли один із них, нагло побачивши в тобі, наприклад, утіленого сатану, кинеться тобі до грудей з ножем або спробує вдарити в обличчя мертвим щуром. Проте все обійшлось, і я навіть не проїхав свою зупинку на 79-й вулиці. А була ж і п'ятниця. І 13. 13 листопада 1998 року. Фотографії, наклацані того дня, не дадуть помилитися. З того часу тут у мене відступ ліричний. Як минулої осені я знову по довгій перерві пожив усередині великого яблука. Станція метро на 79-й та її околиці здаються мені рідними. Вистачило кількох несамовито бабених днів індіанського літа. Я зупинився на 76-й у дещо старомодному, але геніально розташованому готелі Мілберн. Звідти, я невимушено шкірячись кожному зустрічному і по черзі перетинаючи Бродвей, Амстердам та Коламбус Авеню. Заходив до Централ-парку на висоті природничого музею. Надвечірній парк був раєм на землі, ще одним із моїх раїв. Я виходив на кам'янисті береги озера і переконувався, що качки на місці. У повітрі ширяв настільки густий запах трави, септодиму. диму, наче то вже й не Нью-Йорк був, а якийсь Амстердам, чи принаймні Новий Амстердам. Гашишні асоціації не могли не накликати Джона та Йоко. Спершу я набрів на суничні поля з магічним словом «імейджін», а відтак і на химерну будівлю Дакоти. Для повноти вражень бракувало Марка Чепмена з пістолетом і томиком Селінджера в кишенях, окремо томик, окремо пістолет. Відтоді я можу нарешті сказати, що я справді люблю Нью-Йорк. Перед тим, як уперше до нього потрапити в 98-му, я від багатьох людей чув одне і те ж. Його можна або справді любити, або справді ненавидіти. До нього неможливо ставитися рівно. Не бажаючи опинятися серед понурих душею ненависників, я з перших днів почав запевняти перед усім себе самого, ніби я його люблю». Однак лише з тих жовтневих бабиних надвечір'їв року 2009-го я можу це стверджувати не для годиться, а справді поклавши руку на серце. Я його люблю. Ось і в цю хвилину, пишучи ці рядки, я страшенно хочу до нього. А ще пригадую, мій відступ затягується, як Маркос 17 Навідав мене вранці в тому ж готелі Мілберн І зі словами «Типовий Нью-Йорк» Розповів, що півгодини тому Покидаючи дім друзів у Челсі Неподалік від Грінвіч вілич Ніс у ніс наткнувся на дещо вим'яту Патті Сміт Наші кумири в цьому місті перетворюються на звичайних людей Які вранці просто вискакують з дому по свіжу газету Чи хліб і молоко Мудро резюмував Маркос, 17. Отже, я ніскільки не сумніваюся в тому, що длинний зустрів мене коло 79-ї, А те, що я не пригадую номера вулиці, на якій він мешкав, цілком зрозуміло. Далі він мене вже вів ніби сліпого. Тобто я перестав зауважувати маршрут. Не тільки тому, що в мене з'явився провідник у його особі, але й тому, що ця особа невгавно щось мені розповідала і показувала. Але ще одна точна деталь. Ми почали знову ж таки не з його помешкання, а з будинку номер 2245 на Бродвеї. Це, звичайно, супермаркет делікатесів Зейбарс. У ньому ми придбали один єдиний, але дуже важливий для нас делікатес – пляшку горілки. Протистояння Смірнофа з Абсолютом закінчилося перемогою другого – з огляду на його нейтральний статус. Так от, якщо врахувати, що Зейбарс був нам по дорозі, а розташований він між 80-ю та 81-ю вулицями, то слід припускати, що житло Длинного знаходилося десь поміж тою ж таки 81-ю та 83-ю, не вище. Бо якби вище, то, по-перше, із метро він мене зустрічав би вище, на 86-й. А по-друге, він не міг мешкати на 84-й, бо вона має назву. І ця назва – Едгар Алан По-стріт. І про таке він не мовчав би, а звісно ж відразу б мені сказав. Хіба не ми з ним увесь червень 78-го читали в голос один одному новели по Хіба не нам із ним читав їх спершу в голос інший геній – Смичок? Хіба не Індрі читав їх урешті в голос я? Едгар Алан По був нашим спільним зловісним другом.